Леді Ремкін обмацала Еролову шкіру. «Щоб я провалилася, якщо знаю, що з ним відбувається?» – скрикнула вона. Дракон спробував лизнути її лице. «Що він їв останнім часом?» «Востаннє, гадаю, це був чайник», – сказав Ваймс. «Чайник чого?» «Ні, просто чайник. Чорний предмет із ручкою і носиком. Він дуже довго його обнюхав, а тоді з'їв». Ерол слабко всміхнувся йому і відригнув. Обоє, Леді Ремкін і Ваймс, пригнулися. «О, а тоді ми застали його за поїданням з каміна», – продовжив Ваймс, коли вони знову підняли голови над загорожею. Вони нехилилися над укріпленим бункером, одним із тих, які Леді Ремкін використовувала для хворих. Їх доводилося додатково посилювати. Зазвичай, одним із перших симптомів хвороби дракона була втрата контролю над процесами травлення. «Але на вигляд він не хворий», – сказала вона. «Радше повненький». «Він постійно скиглить». «І видно, що в нього під шкірою щось рухається. Знаєте, що я думаю? Ви казали, що вони можуть перебудувати свою травну систему?» «А, так. Усі шлунки та панкреатичні залози можуть під'єднуватися різними способами, щоб скористатися з...» «З того, що вони розшукують для виготовлення полум'я», – сказав Ваймс. «Ага. Думаю, він намагається зробити якийсь дуже гарячий вид полум'я. Він хоче позмагатися з великим драконом. Кожного разу, коли той піднімається в повітря, він починає скиглити». І не вибухає? Ми ніби не помічали. Я впевнений, якщо б так сталося, то ми б зауважили. І він їздить гетуся підряд? Важко точно сказати. Він нюхає все і переважно все з'їдає. Наприклад, два голони лампової елії. У будь-якому разі я не можу залишити його там. Ми не здатні доглядати за ним належним чином. До того ж, більше не треба шукати дракона. Гірко сказав він. Думаю, ти трохи гарячкуєш, сказала вона, повертаючись до будинку. Гарячкою? Мене звільнило на очах усіх тих людей. Звичайно, але я впевнена, що це непорозуміння. Особисто я все правильно зрозумів. Гадаю, що ти просто засмучений, бо безсилий. Очі Ваймза округлилися. Що? – обурився він. Проти дракона. Досить безтурботно продовжила ладі Ремкін. Ти нічого не здатен з ним вдіяти. Схоже, що це кляте місто і дракон заслуговують одне на одного, сказав Ваймс. «Люди налякані. Не можна чекати від людей, казна чого, коли вони настільки налякані». Вона ніжно торкнулася його руки. Збоку це видовище нагадувало промислового робота, керованого експертом з метою акуратно схопити яйця. «Не всі такі сміливі, як ти», – боязко додала вона. «Я?» «Минулого тижня. Ти зупинив їх і не дав убити моїх драконів». «А, це? Це не була сміливість. У будь-якому разі тоді це були просто люди. З людьми простіше». Одне я точно скажу. Більше драконові в очі я не дивитимуся. Від цих думок не можу заснути. О, схоже, вона трохи знітилася. Ну, якщо ти впевнений. Знаєш, у мене багато друзів. Якщо тобі потрібна допомога, варто лише сказати. Чула, що герцог Стогеліцький шукає капітана Варти. Я напишу рекомендаційного листа. Вони тобі сподобаються. Дуже мила молода пара. Я ще не знаю, що робитиму далі, сказав Ваймс більш грубо, ніж хотів. Я досі розглядаю одну-дві пропозиції». «Ну, звичайно. Впевнена, ти сам усе краще знаєш». Ваймс кивнув. Леді Ремкін продовжувала крутити в руках носовичок. «Ну, тоді...» – промовила вона. «Ну, – сказав Ваймс. – Я гадаю, ти вже кудись поспішаєш. Так, думаю, мені вже пора». Запала мовченка. Тоді обидвоє заговорили на раз. Це було дуже... «Я просто хотіла сказати...» «Вибачте». «Вибачте». «Ні, ви казали...» «Ні, вибач, що ти казав?» «Ой, Ваймс завагався. Тоді я піду». «Ой, так...» Леді Ремкін утомлено посміхнулася. «Мабуть, всі ці пропозиції дійсно невідкладні...» Сказала вона. Вона простягнула руку. Ваймс обережно її потиснув. «Тоді я пішов...» Сказав він. «Заходь якось...» Холодніше промовила Леді Ремкін. «Якщо коли-небудь будеш в наших краях, упевнена, Ерол буде радий тебе бачити». «Так «Ну, тоді бувайте». «Бувай, капітана Ваймс». Він вистрибнув за двері і квапливо спустився темною зарослою стежкою. Ваймс відчував її погляд на свої потилиці, або принаймні йому здавалося, що відчуває. Мабуть, вона стоїть у дверях і майже повністю їх перекриває, просто дивлячись на нього. «Але... але я не озиратимуся», – думав він. Це було б дійсно нерозумно. Вона прекрасна людина, у неї багато здорового глузду і величезна особистість. Але дійсно, я не озиратимуся навіть, якщо вона стоятиме там, поки я не дійду до кінця вулиці. Іноді потрібно бути жорстоким, щоб бути добрим. Тому, почувши, як грюкнули двері, коли він не прийшов ще й шляху, Ваймс раптом відчув лють. Сильну лють, ніби його щойно пограбували. Він стояв на місці, стискаючи і розтискаючи в темряві кулаки. Він більше не капітан Ваймс, а громадянин Ваймс, що означало, що тепер має право на те, про що раніше й не мріяв. Можливо, варто піти і розбити кілька вікон? Ні, це погана йде. Він хотів більшого. Позбутися цього клятого дракона, повернути роботу, щоб його руки потрапив той, хто за всім цим стоїть, забутися, бодай, на один раз, і бити цього когось до виснаження. Він витріщився в пустоту. Місто внизу було оповите димом і парою. Але він думав не про це. Він думав про чоловіка, що утікав, і, занурившись глибше в п'янкі тумани свого життя, про хлопчика, що біг, щоб не відставати від решти, тихенько прошепотів Хтось із них врятувався? Сержант Колон закінчив промову і оглянув недоброзичливий натовп. Не звинувачуйте мене, сказав він. Я просто зачитав наказ, я його не придумав. Але ж це людське жертвоприношення. сказав хтось. «Немає нічого страшного в людському жертвоприношенні», – відказав якийсь священник. «У тій самій суті нічого», – швидко погодився перший мовець, – «коли на те є вагомі релігійні причини, і коли в жертву приносять засуджених злочинців і подібних негідників». Низка релігій в Ангморпорку досі практикувала людські жертви, хоча насправді вони більше не потребували практики, оскільки дотягнули в цьому вершини майстерності. Міський закон стверджував, що для жертвоприношення можна використовувати лише засуджених злочинців. Але із цим пунктом не виникало ніяких труднощів, бо у більшості релігій відмова ставати добровольцем вважалася злочином, що карається смертю. Але зовсім інша справа кидати драконові тільки тому, що ти трошки зголоднів. Оце так позиція, похвалив сержант Колон. Високі податки це одне, а жертви людей зовсім інше. Добре сказано. Якщо ми всі скажемо, що не будемо з цим миритися, що зробить дракон? Нобі розтули ворота. Колон швидко затиснув його рукою і тріумфально підняв кулак. Це саме те, про що я говорив із самого початку, сказав він. Коли ми разом, нас ні за що не спалять. Пролунали поодинокі оплески. Зажди повільно сказав крихітний чоловічок. Наскільки нам відомо, драконові добре вдається лише одна справа. Він літає містом, підпалюючи людей. Щось не зовсім до кінця розумію, як ви пропонуєте це зупинити. Так, але якщо ми всі будемо проти, почав перший оратор, однак голос його зазвучав невпевнено. Він не може спалити всіх, сказав колон. Вирішивши знову походити козирною картою, додав із гордістю. Коли ми разом, нас ні за що не спалять! На цей раз оплесків пролонало значно менше. Люди зберігали свою енергію для того, щоб бідкатися. Не розумію, чому це неможливо, чому він не може спалити всіх і полетіти в якесь інше місто? Тому що скарби, сказав колон. Хтось повинен приносити йому скарби. А ну добре, але скільки? Чого скільки? Скільки саме людей з усього міста? Можливо, він не захоче спалювати все місто, а лише якусь частину. «Хіба нам відомо, яку?» «Слухайте, це заходить надто далеко», – сказав перший оратор. «Якщо ми так і будемо ходити довкола проблеми, то ніколи нічого не зробимо. Я лише хочу сказати, що варто спершу все обдумати. Наприклад, що нам дасть перемога над драконом?» «Ти серйозно?» – запитав сержант Колон. «Ні, серйозно. Що це нам дасть?» «Тисячі людських життів для початку. Я вас прошу!» сказав крихітний чоловічок. «Гадаю, одна людина на місяць досить непогано порівняно з деякими правителями, яких ми мали. Пригадуєте нерша лунатика? Або смінса хихотона та його підземелля, животики надірвеш?» Почулося бурмотіння, в якому відчувалися різні варіації на тему «А він має рацію». «Але ж їх скинули!» – зауважив колон. «Ні-ні, їх убили!» «Різниця невелика!» – відрубав колон. «Послухайте, вбити дракона не так вже й просто!» Вам знадобиться значно більше, ніж темна ніч і гострий ніж, щоб його позбутися. Тепер бачу, що мав на увазі капітан, – подумав він. Не дивно, що він завжди напивається, усе обміркувавши. Ми програємо, не встигнувши почати. Дайте будь-якому антмурпорцю велику палицю, і все закінчиться тим, що він заб'є себе до смерті. Слухай сюди ти, пишномовне хамло, – почав перший оратор, піднімаючи коротона за комір і стискаючи вільну руку в кулак. «У мене три доньки, і так сталося, що я не хочу, щоб жодної з них зжерли. Дякую!» «Так, і коли ми разом, нас е, ніколи не...» Голос колона здригнувся. Він зрозумів, що решта натовпи дивиться вгору. «Одат!» – подумав він, відчуваючи, що його потроху покидає здоровий глуст. «У нього що, фланеліві стопи?» Дракон зручно всівся на гребені найближчого дому, раз чи двічі махнув крилами, позіхнув, а потім скерував голову прямо на вулицю. Чоловік, благословенний дочками, так і стояв із піднятим кулаком у в центрі кола пустої бруківки, що збільшувалося з неймовірною швидкістю. Коротун вирвався з його закляклої руки і кинувся в тінь. Цей батько раптово виявився найбільш самотньою людиною на диску. Ніхто не мав так мало друзів, як він. "Все ясно», – тихо промовив він і, нахмурившись, поглянув на допитливу рептилію. Насправді вона не здавалася особливо войовничою. Дракон розглядав його з інтересом. Мені байдуже. Прокричав він, і його голос відбився луною від стіни до стіни у цілковитій тиші. Ми кидаємо тобі виклик. Якщо ти вб'єш мене, то можеш убити і всіх нас. З боку людей у натовпі, для яких це твердження не було абсолютно самоочевидним, пролунало незручне шаркання ніг. Знаєш, ми здатні опиратися, ревнув чоловік. Усі ми. Як було в тому гаслі проєдність, е протягнув колон, відчуваючи, як його хребет вкривається сиротами. «Застерігаю тебе, драконе! Людський дух – це...» Вони ніколи так і не дізналися, що таке людський дух, або принаймні чим це було на його думку. Хоча, можливо, в темні безсонні ночі деякі з них згадували те, що сталося далі. Це допомогло їм чітко усвідомити один факт про людський дух, яким нерідко нехтують. Благородний, хоробрий і дивовижний за сприятливих обставин, здебільшого він все ж залишається людським. Полум'я дракона вдарило чоловіка в груди. Якусь мить він мав вигляд розжареного до білого контуру, а тоді акуратні чорні рештки потекли спіраллю і утворили калюжу в розплавленій бруківці. Полум'я зникло. Натовп завмерне, мов статуї, не знаючи, що приверне більше уваги – втеча чи непорушність. Дракон глипав униз із інтересом, що ж вони робитимуть далі. Колон подумав, що він як єдиний офіційний представник громади повинен узяти ситуацію в свої руки. Він кашлянув. «Ну, тоді...» сказав він, намагаючись стримувати писк жаху, що виривався з горла. «Можете розходитися, пані та панове? Рухайтеся, давайте, ідіть собі. Ну ж, бо тут більше нема на що дивитися». Він почав незрозуміло розмахувати руками, демонструючи свій авторитет, і люди нервово потягнулися геть. Краєм ока він побачив червоне полум'я за дахами і червоні іскри, що спірально підіймалися в небо. «Повертайтеся додому!» – прохрипів він. «Якщо він у вас іще залишився!» Бібліотекар, вистукуючи кісточками пальців, увійшов у бібліотеку в стані тут і тепер. Кожна шерстинка на його тілі дибилася від люті. Він розчихнув двері і вистрибнув у постраждале від пожежі місто. Хтось тут незабаром дізнається, що їхній найстрашніший кошмар – божевільний бібліотекар. Зі значком. Дракон розслаблено плинув над нічним містом, ледве помахуючи крилами. У цьому не було потреби. За необхідності його підтримували потоки розпеченого повітря. Увесь Анкморкпорк палав. Між річкою та різними будівлями, охопленими полум'ям, сформувалося так багато ланцюжків з відрами, що вони постійно потрапляли не туди і не в ті руки. Хоча набрати каламутної води з річки Анк можна було і без відра, досить звичайної сітки. Внизу, за течією, гарячково трудилася купа людей, вкритих сажею, намагаючись перекрити величезний поїдений іржею шлюз під латунним мостом. Він був останньою обороною Анкморпорка від вогню, оскільки анг, позбавлений виходів, поступово просочувався, заповнюючи простір між міськими стінами. За таких умов легко задихнутися. Працівники ж на мосту не могли або не хотіли бігти з міста, та інші вислизали крізь міські ворота і прямували через холодні туманні рівнини. Однак ішли вони недовго. Дракон, витончено вигинаючись і, звиваючись над зруйнованим містом, перелітав стіни. Через кілька секунд вартові побачили, як актинічний вогонь пронизав тумани. Людські хвилі потекли назад, а дракон завис над ними, спрямовуючи їх, наче вівчарка худобу. Пожежі зруйнованого міста освітлювали червоним нижню частину його крил. «Є якісь пропозиції щодо наших подальших дій, сержанте?» – запитав Нобі. Колон не відповів. «От би капітан Ваймс був тут», – подумав він. Він би також не знав, що робити, але зумів би приховати це набагато ширшим словниковим запасом. Деякі пожежі почали затихати. Води, що піднімалися, і неврівноважена робота ланцюжків з відрами, зробили свою справу. Не було схоже, що дракон збирався підпалювати щось ще. Найголовніше, він уже сказав. «Цікаво, хто це буде?» – сказав Нобі. «Прошу», – перепитав Морква. «Я про жертвоприношення». «Але сержант сказав, що люди не збираються з цим миритися», – стоїчно сказав Морква. «Ага, подивимося на це так. Якщо запитати людей, щоб вони обрали, або згорить їхній будинок, або з'їдять якусь дівчину, яку вони, ймовірно, ніколи до того не зустрічали, тут вони все ж можуть трохи призадуматися Людська природа, знаєш». «Я впевнений, що герой з'явиться вчасно», – сказав Морква, – «з якоюсь новою зброєю чи чимось подібним, і вдарить його у разливе місце». Запала тиша раптової напруженої уваги. «Це куди саме?» – запитав Нобі. «Ну, в місце таке розливе. Мій дідусь часто розповідав різноманітні історії. Вдар дракона в його розливості, – казав він, – і ти його вб'єш». «Це наче дати ковняка, ну, в них...» е... – із зацікавленим запитав Нобі. «Не знаю. Напевно. Хоча, Нобі, я тобі вже казав, що це неправильно». Іде це місце?» «О, у кожного дракона по-різному. Чекаєш, поки він не пролетить у тебе над головою, коли бачиш ось воно, розливе місце. А тоді його вбиваєш», – сказав Морква. «Якось так». Сержант Колон відсутнім поглядом вступився в простір. «Хм», – сказав Нобі. Якийсь час вони мовчки спостерігали за панорамою сповненою паніки і метушні. Тоді сержант Колон запитав. «Ти певен щодо розливостей?» «Так, цілком». «Шкода, друже, дуже шкода». Вони знову подивилися на місто, охоплене жахом. «Пригадуйте, – сказав Нобі. – Ви завжди розповідали мені, що отримували призи за стрільбу з лука в армії, сержанте. Ви казали, що маєте щасливу стрілу, яку неодмінно мусили забрати назад, що... Гаразд, гаразд, але це не те саме. У будь-якому разі я не герой. Та й чому я повинен це робити? «Капітан Ваймс платить нам 30 доларів на місяць? – сказав Морква. – Так, – сказав Нобі, посміхаючись. «А ви отримуєте надбавку п'ять доларів за відповідальність». «Але, капітане Ваймзе, знаю, і більше немає», – нещасно промовив Колон. Морква суворо на нього подивився. «Упевнений», – сказав він, – «якби він був тут, він би першим…» – Колон махнув рукою, змушуючи його замовкнути. «Це все чудово», – сказав він, – «але що, якщо я не влучу?» «Є й позитив», – сказав Нобі, – «напевно, ви про це ніколи не довідаєтеся». Вираз обличчя сержанта Колона перетворився на злу, відчайдушну посмішку. «Тобто ми про це ніколи не довідаємося», – сказав він. «Що? Якщо ти думаєш, що я стоятиму на якомусь даху сам, очікуючи смерті, то подумай краще. Я наказую тобі супроводжувати мене у будь-якому разі», – додав він, – «ти також отримуєш надбавку за відповідальність. Один долар». Обличчя Нобі засмикалося в паніці. «Нічого подібного!» Капітан Ваймс сказав, що віднімає її на п'ять років за те, що я ганблю свій рід. Ну, то я тобі її повертаю. У будь-якому разі тобі відомо все про розливі місця. Я бачив, як ти б'єшся. Моркова жваво відсалютував. Прошу дозволу виступити добровольцем, сер, сказав він. І хоч я отримую лише двадцять доларів на місяць, оскільки це досі вчуся, це неважливо, сер. Сержант Колон відкашлявся. Тоді поправив на грудні лати, одне з тих, що вражали дивовижними вирізбленими грудними м'язами. Його груди і живіт ідеально в них поміщалися, як жиле в кулінарній Що Щоб на його місці зробив капітан Ваймс? Ну, мабуть, випив, але якщо забути про випивку, що б він зробив? «Нам необхідний», – повільно промовив він, – «лан». Звучало непогано. За саме тільки висловлювання було варто заплатити. Якщо у вас був план, пів справи вже зроблено. Йому відразу уявилися радісні крики натовпу. Люди заполонили вулиці, кидали квіти, тріумфально несучи його через вдячне місто. Один недолік його несли в урні. Люпін Вон спрямував коридорами, де гуляли протяги до спальні Патриція. Навіть у найкращі часи її не можна було назвати розкішною, у ній не було нічого, окрім вузькенького ліжка і кількох побитих життям шаф. Тепер за відсутністю однієї стіни усе мало ще гірший вигляд. Один необережний крок з і ви титя просто у величезну печеру, що колись була великою залою. Попри це він усе ж зачинив за собою двері, створюючи видимість приватності. Тоді обережно і постійно нервово зиркаючи на прірву вдалині, він опустився на коліна посередині кімнати і підняв одну з дощок. Вонс витягнув на світ божий довгу чорну мантію. Тоді просунув руку далі в запилений простір і пошукав. Він продовжував порпатися, тоді ліг на підлогу, засунув обидві руки в дірку і відчайдушно замахав руками. Крізь усю кімнату пролетіла книга, вдаривши його в потилицю. «Це шукаєш?» – поцікавився Ваймс. Він вийшов з стіні. Вонс стояв на колінах, стуляючи і розтуляючи роти. Ваймс задумався. Що ж він йому скаже? Мабуть, «Я знаю, на що це схоже», або «Як ти сюди потрапив», або, можливо, «Слухай, я можу все пояснити». «Шкода, що в мене просто зараз немає зарядженого дракона». Вонс сказав, «Прекрасно. Молодець, що здогадався». «Звичайно, такий варіант також передбачався», – подумки додав Ваймс. «Під дошками», – сказав він голос. «Усі завжди шукатимуть саме тут. Досить нерозумно з твого боку». «Знаю, але, гадаю, він не очікував, що тут взагалі хтось буде щось шукати», – сказав Вонс, підвівшись і обтрусивши пили з колін. «Прошу», – ввічливо перепитав Ваймс. Ветінарі. ти ж знаєш, як він любив інтриги і всілякі оборудки. Він був втягнений у більшість змов проти самого себе. У цьому і полягало його правління. Він цим насолоджувався. Очевидно, він викликав дракона і не зміг його контролювати. Той виявився хитрішим, ніж він сам». «То що ти тут робив?» – запитав Ваймс. Я гадав, чи не можна було б перемінити дію заклинання. Чи можливо викликати іншого дракона, щоб вони билися? «Щоб збалансувати жахіття?» – перепитав Ваймс. Спробувати варто серйозно заявив Вонс. Він наблизився на кілька кроків. «Послухай, щодо твоєї роботи, я знаю, що ми обидва тоді трохи перевтомилися, так? Що, звичайно, якщо ти хочеш повернутися...» «Мабуть, це було жахливо», – сказав Ваймс. «Уяви, що він пережив. Він викликав його, а тоді усвідомив, що це не просто якийсь бездушний інструмент, а живе створіння з власним розумом. Таким самим, як у нього, але без будь-яких гальм». «Знаєш, я б побився об заклад, що на самому початку він дійсно думав, що робить усе на благо. Мабуть, він збожеволів. Рано чи пізно це мало статися». «Так», – крипко повторив Вонс. «Мабуть, це було жахливо». «От би він потрапив мені в руки. Знати людини скільки років і ніколи не усвідомлювати...» Вонс промовчав. «Біжи», – тихо наказав Ваймс. «Що?» «Біжи! Я хочу подивитися, як ти бігаєш». «Я не розумію». У ніч, коли дракон спалив той будинок, я бачив, як хтось тікав. Пригадую, мені здалося, що він рухався дуже кумедно, ніби підстрибуючи. А наступного дня я бачив, як ти втікаєш від дракона. «Цей чоловік біжить дуже схоже», – подумав я. «Майже підстрибцем так бігають, щоб від когось не відстати. Хто-небудь із них врятувався, Вонсе?» Вонс безтурботно, як йому здалося, помахав рукою. «Це сміхов він, це нічого не доводить», – сказав він. «Я помітив, що ти тут спав». «Сказав Ваймс. Припускаю, що король любить тримати тебе під рукою». «У тебе немає жодних доказів», – прошепотів Вонс. «Звичайно, немає. Мене бігу. Енергійний голос – це все. Але це не має значення. Навіть якби в мене були докази, це було б неважливо», – сказав Ваймс, «оскільки немає кому їх надати. І роботу ти мені повернути не можеш». «Я можу», – скрикнув Вонс. «Можу. І тобі не обов'язково залишатися простим капітаном». «Ти не можеш повернути мені роботу», – повторив Веймс. «Вона ніколи твоєю не була. Я ніколи не охороняв ні місто, ні короля, ні Патриція. Я служив закону, хоч і пошкодженому, та споплюженому, але свого роду закону. Зараз залишився хіба один закон. Будь обачним, інакше згориш живцем. Місця для мене тут не залишилося». Вон скинувся вперед і схопив його за руку. «Але ти можеш мені допомогти». Сказав він. Можливо, є спосіб знищити дракона. Принаймні, ми можемо допомогти людям перенаправити збитки. Пом'якшити найгірше, якось домовитися. Від сильного ляпасу Вонс аж крутнувся на місці. Дракон тут! Гаркнув він. Ти не зможеш перенаправити його, переконати або домовитися з ним. Дракони не розуміють, що таке перемір'я. Ти притягнув його сюди, і ми тут застрягли, сволото. Вонс перестав погладжувати яскраво білу пляму від ляпасу. «Що ти збираєшся робити?» – запитав він. Ваймс не знав. Він подумав про десяток варіантів, але єдиний дійсно прийнятний – вбивство Вонса. Та він не міг це зробити, дивлячись йому прямо в лице. «Проблема з такими людьми, як ти?» – сказав Вонс встаючи. «Ви завжди проти спроб зробити щось на благо людства, але самі ніколи не маєте годящого плану. Варта! Варта!» Він маніакально усміхнувся. «Не чекав?» Запитав він. «Знаєш, тут іще залишилися гвардійці. Не так багато, звичайно. Мало хто готовий сюди заходити». У зовнішньому коридорі пролунали кроки, і до середини увійшло четверо гвардійців, витягнувши мечі. «На твоєму місці я б не боронився», – продовжив Вонс. «Вони вічайдушні і нещасливі чоловіки, але їм дуже добре платять», – Вайнс промовчав. Вонс любив втішатися. Проти таких легко вистояти». Старий Патріцій ніколи не зловтішався, у цьому його не можна було звинуватити, і якщо він засудив вас до смерті, ви б ніколи про це не довідалися. Із людьми, що зловтішаються, важливо грати за їхніми правилами. Тобі не вдасться вічно уникати покарання, сказав він. Ти маєш рацію, цілковиту рацію, але ніколи це дуже довгий час, сказав Вонс. Рано чи пізно покарання, рано чи пізно покарання наздожене кожного з нас. «Матимеш трохи часу, щоб над цим пороздумувати», – сказав він і кивнув охоронцям. «Киньте його в спеціальне підземелля, а потім починайте інше завдання». Ем", почав головний гвардієць і замовк. «Що таке, друже? Ти ем, хочеш, щоб ми напали на нього?» – жалібно запитав він. Якими б надумкуватими не були гвардійці, вони знали умовності не гірше за інших. І коли охорони викликають, щоб у напружений момент розібратися з однією людиною, не варто чекати, що все закінчиться добре. «Цей хлопець точно буде геройствувати», – подумав він. Йому аж ніяк не подобалася перспектива потенційної смерті. «Звичайно, ідіоти!» «Але ж він лише один», – сказав гордієць. «І він посміхається», – сказав чоловік позаду нього. «Стопудово зараз почне кидатися свічниками», – зауважив один із його колег. «І стіл перекине...» «Він же навіть не озброєний!» – скрикнув Вонс. «Це найгірший тип!» – сказав один із охоронців з глибоким стоїцизмом. «От як підстрибне і схопить один із декоративних мечів за щитом над каміном!» Так, підозріло підтвердив інший. «А тоді виргоне у вас стілець!» «Тут немає ніяких камінів, ніяких мечів, тут тільки він, тож схопіть його!» – закричав Вонс. Пара гвардійців обережно схопила Ваймса за плечі. «Ти ж не збираєшся робити щось героїчне?» – прошепотів один із них. «Не знаю, з чого почати», – відповів він. «А, чудово». Поки Ваймза витягували, він почув, як Вонс божевільно захохотів. Типово для любителів посло втішатися. Але він мав рацію в одному. У Ваймза не було плану. Він особливо не замислювався про те, що станеться далі. Ваймс відзначив собі, що по-дурному було думати, що після сутички настане кінець. Також він розмірковував, у чому полягало і те, і інше завдання. Охоронці палацу нічого не сказали і, дивлячись прямо вперед, провели його вниз через зруйновану залу і через залишки іншого коридору до зловісних дверей. Вони відчинили їх, швергнули його всередину і покракували геть. І ніхто, абсолютно ніхто не помітив тонкого, схожого на лист предмета, що плавно спускався з тіні під дахом, знову і знову перевертаючись у повітрі. Як насіни на, на палатану. Тоді він приземлився на неакуратну купу скарбів. Це було арахісове лушпиння. Леді Ремкін розбудила тиша. Її спальня виходила на драконячі загони. І вона звикла спати під шелест лусочок, випадкове ревіння дракона, що випускає полум'я у вісні, і голосіння вагітних самок. Відсутність будь-яких звуків подіяла на неї немов будильник. Перед сном вона трохи поплакала, але недовго, оскільки в нюнях і пригніченні немає сенсу. Вона запалила лампу, взуло гумові чоботи, схопила палицю, усе, що стояло між нею і теоретичною втратою цнутливості, і поспішила вниз. Перетинаючи вологу галявину на шляху до розплідників, вона мимохідь задумалася, що в місті щось відбувається, але відкинула цю думку як неактуальну. Дракони були важливіші. Вона відчинила двері. Ну, вони там були. Знайомий сморід болотяних драконів, ставковий бруд впереміж з хімічним вибухом поринув у нічне небо. Кожен дракон балансував на задніх лапах у центрі свого загону і, вигинаючи шию, люто дивився на дах. «Ага», – сказала вона, – «знову літає там у горі? Вимахується? Не хвилюйтеся, дід лахи. мамуся тут». Вона поставила лампу на високу полицю і поспішила до загону Ерола. «Ну-ну, мій хлопчику», – почала вона і замовкла. Ерол простягнувся, лежачи на боці. З його рота тоненькими цівками струменів сірий дим, а його живіт здіймався і опадав, наче ковальські міхи. Його шкіра, починаючи від шиї, майже цілковито побіліла. «Гадаю, якщо я коли-небудь отримую можливість переписати хвороби, то присвячу тобі цілий розділ», – тихо мовила вона, відчиняючи ворота загону. «Погляньмо, чи знизилася ця мерзотна температура». Вона потягнулася, щоб торкнутися його шкіри, і зітхнула. Швидко відсмикнула пальці і побачила, як на їхніх кінчиках утворюються пухарі. Ерл був настільки холодним, що аж палав. Вона дивилася на нього, і маленькі круглі цятки, спричинені теплом її рук, зникли від крижаного повітря. Леді Ремкін присіла навпочебки. «Що ж ти за дракон?» – почала вона. Почувся віддалений стук у вхідні двері її будинку. Якусь мить вона вагалася, тоді задмухнула лампу, важко переступаючи пробралася в дошу розплідника і відсунула в бік шмат мішковини, що прикривав вікно. У перших світанкових променях вона побачила на порозі силует вартового. Пір'я на його шоломі колихалася на вітрі. У паніці вона прикусила губу, кинулася до дверей, побігла по газону і пернула в будинок, перестрибуючи по три сходинки за раз. «Дурепа! От дурепа!» – пробурмотіла вона, усвідомивши, що забула лампу внизу. Але в неї немає часу. Поки вона вертатиметься за нею, Ваймс міг піти. Покладаючись на дотики пам'ять, у цілковитій темрі, вона знайшла найкращу перуку і нап'яла її собі на голову. Десь на її туалетному столику серед мазій і ліків для драконів лежав давній подарунок дурнуватого племінника з назвою, якщо вона не помиляється, Нічна Роса, чи якось такою безглуздою в тому ж дусі. Вона перемацала кілька пляшок, перш ніж відшукала те, що судячи з запаху було їй потрібно. Навіть для її носа, що вже давно вимкнув більшу частину сенсорного апарату через всепроникний драконячий сморід, цей запах здавався дуже сильним. Але, очевидно, чоловікам це подобається. Принаймні, вона щось таке читала. Якась несинітниця. Леді Ремкін посмикала верхню частину своєї нічної сорочки, що раптово стала занадто пристойною, надаючи їй положення, при якому, як вона сподівалася, показувала достатньо, особливо не оголюючись, і поспішила сходами донизу. Зупинилася перед дверима, глибоко вдихнула, повернула ручку і усвідомила, щойно відкриваючи їх, що повинна була зняти гумові чоботи. «Що таке, капітане?» – сказала вона, намагаючись прозвучати привабливо. «А це хто, чорт забирай?» Голова придворної гвардії відступив на декілька кроків, і оскільки він був із селян, зробив кілька забувонних жестів, щоб відігнати злих духів. Вони, очевидно, не спрацювали. Коли він знову розплющив очі, вона все ще стояла там, палаючи від люті. Увіншена перекошеною масою кучерів, тримтяче величезними грудьми, від неї нутко пахло брудінням. У нього пересохло в роті. Він чув про якісь такі речі. Таких жінок називали гарпіями. Що вона зробила з Леді Ремкін? Вигляд гумових чобіт його збентежив. У легендах про гарпії вони не згадувалися. «Ну, друже!» – прогриміла Леді Ремкін, смикнувши нічну сорочку, надаючи їй більш пристойного вигляду. «Досить стояти, розтуляючи і стуляючи рот. Чого тобі?» «Леді Сібіл Ремкін?» – запитав гвардієць, неввічливо прагнуючи отримати підтвердження, але недовірливим тоном того, кому важко повірити, що у відповідь може пролунати так. Розуйте очі, юначе. Хто я, на вашу думку?» – гвардієць опанував себе. «У мене повістка для леді Сібіл Ремкін», – невпевнено сказав він. Її голос міг спепелити. «Що означає повістка?» «Розумієте, ви маєте з'явитися в палац». «Не можу уявити, кому я потрібна так рано вранці», – сказала вона, спробувавши зачинити двері. Це їй не вдалося. В останню мить у них просунули кінчик меча. «Якщо ви не прийдете», – сказав гордієць, – «мені наказали вжити заходів». Двері знову розчихнулися, і вона притулилася до них обличчям, майже звалюючи його з ніг ароматом гнилих пилісток троянд. «Якщо ти думаєш, що можеш підняти на мене руку...» Почала вона. Гвардієць зиркнув у бік, на клітку з драконами, лише на мить. Сибіла Ремкін зблідла. «Ти не посмієш!» – прошепіла вона. ковнув слину, якою б страшною не була, вона лише людина. Вона могла відкусити вашу голову лише метафорично. Він намагався переконати себе, що існували і набагато гірші речі, ніж Леді Ремкін, хоча зараз вони не перебували на відстані трьох дюймів від його носа. «Вжити заходів!» – повторив він хриплим голосом. Вона випросталася і глянула на шеренгу вартових за ним. «Я бачу», – холодно промовила вона. «Так ви і працюєте. Шестеро бугаїв на одну слабку жінку. Дуже добре. Ви, звичайно ж, дозволите мені взяти пальто. На вулиці прохолодно». Вона гримнула дверима. Гвардійці тупцували від холоду і намагалися не дивитися один на одного. Очевидно, це не було схоже на їхні звичні арешти. Арештований не повинен був утримувати вас на порозі. Ні, світ працює по-іншому. З іншого боку, єдиний альтернативний варіант – вдертися до будинку і витягнути її, але він ні в кого не викликав ентузіазму. Крім того, капітан Варти не був, впевнений, що його людей достатньо, щоб витягнути Леді Ремкін. Мабуть, знадобилась би ціла армія з гантувальними гаками. Двері зі скрипом розчихнулися, однак Вартові не побачили нічого, окрім затклої темряви коридору. «Так, друзі», – ніякого почав капітан, – з'явилася Леді Ремкін. Його око виловило її силует, що швидко з криком влетів крізь двері. І це цілком могло стати його останнім спогадом, якби він не опам'ятався і не поставив її під ніжку, коли вона дісталася останньої сходинки. Жінка полетіла вперед із прокльонами, заорала носом у давно нестрижений газон і ударилася головою об крихку статую античного Ремкіна, що зрештою її зупинило. Дворучний меч, який вона тримала, приземлився прямісінько поруч із нею і деякий час вібрував. По якимось часі один із вартових обережно підійшов і торкнувся Леза за пальцем. «Ну і чортівня!» – сказав він голосом, в якому змішалися жах і повага. «І дракон хоче з'їсти саме її?» «Вона відповідає всім вимогам!» – сказав капітан гвардійців. «Вона повинна бути найшляхетнішою жінкою в місті. Не знаю, як там із незайманістю, – додав він, – але зараз не час гадати. Хто-небудь знайдіть карету!» він доторкнувся до вуха, яке зачепило кінчиком меча. Незлостивий за своєю природою, у цей момент він сподівався, що його зсибить Ремкін, коли та прокинеться, розділятиме товста драконяча шкура. "Ми що, не повинні були вбивати її крихітних дракончиків, сер?" запитав інший гвардієць. "Я гадав, що пан Вонс сказав щось про вбивство всіх драконів. Це була лише погроза, щоб її втихомирити", пояснив капітан. Гвардієць насупився. «Ви впевнені, сер? «Я думав...» Капітан не витримав. Крики, гарпії і палаши, що пронизували повітря поруч із ним, неначе розриваючи шовк, знищили його здатність сприймати точку зору товаришів. «Ах ти думав!» проривів він. «Знайшовся тут мудрець! Може, ти думав і про іншу посаду у міській варті, наприклад? Там повно мудреців!» Решта гвардійців тихенько захохотіли. «Якщо ти вже почав думати...» саркастично додав капітан. «То подумай, що королю навряд чи сподобається смерть решти драконів. Вони, ймовірно, далекі родичі. Розумієш, йому явно не хочеться, щоб ми розгулювали, вбиваючи йому подібних». «Ну, сер, але ж люди так і роблять», похмуро відповів гвардієць. «А, ну, – сказав капітан, – це зовсім інше». Він багатозначно постукав по шолому. «Це тому, що ми розумні». Веймс приземлився на вологу солому, і опинився в цілковитій темряві. За певний час його очі пристосувалися до мороку, і він міг розпізнати стіни підземелля. Воно явно не призначалося для життя на широку ногу. Це був просто пустий простір, заповнений колонами і арками, які підтримували палац. У віддаленому відваємся кінці підземелля невелика рішітка високо на стіні пропускала натяк на сірувате вживане світло. У підлозі був іще один квадратний отвір. Також із решіткою, однак доволі ржавою. Ваймзові спало на думку, що, ймовірно, з часом її виїде розхитати, а тоді йому лише залишиться схуднути настільки, щоб пролізти через дев'ятидюймову діру. У темниці бракувало щурів, скорпіонів, тарганів та змій. Правда, колись у ній точно були змії, оскільки сандалі Ваймса з хрустом чавили довгі біли скелетики. Він обережно поповз вздовж однієї з вологих стін, намагаючись віднайти джерело ритмічного пошкрябування. Обійшовши призимкувати колону, Ваймс усе зрозумів. Патрицій голився, примружено дивлячись в уламок дзеркала, притуленого до колони, щоб ловити світло. Ні, зрозумів Ваймс, непритуленого, підтримуваного до того з щуром, величезним пацюком із червоними очима. Патрицій кивнув йому, не виказуючи видимого здивування. О, сказав він, Ваймс, правильно, я чув, як і ви спускаєтеся. Чудово. Повідомку хонному персоналу. Раптом Ваймс зрозумів, що чоловік розмовляє зі щуром що потрібно приготувати обід на двох. Будете пиво, Ваймзе? Що? пробурмотів Ваймз. Думаю, будете. Проте, я боюся, принесуть казна що. Команда Скрпа доволі тямуща, але коли йдеться про етикетки на пляшках, у них наче виникає якась сліпа пляма. Лорд Ветінарі витер обличчя рушником і кинув його на підлогу. З демряви виструбнула сіре тільце і потягнула його вниз до решітки на підлозі. Тоді він сказав, «Дуже добре, Скрпа, можеш іти. Щур смикнув вусиками, притулив дзеркало до стіни і побіг геть. «Вам служать щури?» – здивувався Ваймс. «Знаєте, вони допомагають. Звичайно, насправді вони не дуже ефективні. Уся проблема в лапах». «Але... але...» – затинався Ваймс. «Яким чином?» «Думаю, у команди скрипа є тунелі під усією академією», – продовжував лорд ветінарі, «Хоча і без них вони були доволі тямущими». Принаймні це Ваймс зрозумів. Усім відомо, що магічне випромінювання впливало на тварин, які жили навколо академмістечка. Іноді змушуючи їх створювати крихітні аналоги людської цивілізації і навіть перетворюючи деякі з них у зовсім нові, виняткові види на кшталт книжкового хробака, 303-го калібру та рибостіни. До того ж, як зауважив чоловік, що були досить тямущими. «Але вони вам допомагають?» – запитав Ваймс. «Взаємно, усе взаємно. Можна сказати, це оплати за надані послуги». Сказав Патрицій, сідаючи на Ваймс не міг не зауважити невеличку оксамитову подушку. На низькій полиці для зручності лежав блокнот, і акуратним рядком вишикувалися книги. «Але як ви можете допомогти Щурам, сер? Слабким голосом промовив Ваймс. «Порадую. Я даю їм поради». Патрицій відкинувся назад. «У цьому проблема людей на кшталт Вонса». Сказав він, вони ніколи не знають, коли варто зупинитися. Щури, змії і скорпіони. Коли я прийшов, тут творився суцільний безлад, щорам дісталося найбільше. Ваймс усвідомив, що починає вловлювати суть. Тобто ви їх всього на всього навчили? запитав він. Настанови, лише настанови. Думаю, це у них вроджений талант, скромно сказав лорд Ветінарі. Ваймс задумався, як це відбувалося. Щури об'єдналися зі скорпіонами проти змій, а потім, коли змій перемогли, запросили скорпіонів на святку вечерю і всіх пережерли. Чи, може, наймали окремих скорпіонів за купу ну, того, щоб там не їли скорпіони, щоб ті уночі підбиралися до змійних лідерів і жалили їх? Він згадав історію про чоловіка, ув'язаного на багато років, який тренував пташенят і нібито таким чином звільнився. Тоді Ваймс подумав про давніх моряків, видрізаних від моря старістю і немічю, які цілими днями виготовляли великі кораблі в крихітних пляшках. Потім він думками повернувся до Патриція, позбавленого свого міста, що сидить із перехрещеними ногами на сірій підлозі в темному підземеллі і відтворює місто навколо себе, заохочує суперництво, боротьбу за владу і фракції, витворені в мініатюрі. Ваймс уявляв його похмурою задумливою статою посеред бруківки, що кишила тінями, які підкрадалися, і тут раптово політична смерть. Напевно, це було простіше, ніж керувати анком, де було багато негідників, яким було достатньо однієї руки, щоб втримати ніж. Біля водостоку почувся дзвін. З'явилося співдюжений щурів, які тягнули щось загорнути в танину. Передавши згорток через решітку, вони з великим зусиллям дотягнули його до ніг Патриція. Він нахилився і розв'язав вузол. «Схоже, у нас є сир, курячі ніжки, селера, шматочок доволі черствого хліба і прекрасна плящина, ого, прекрасна плящина, очевидно, дуже відомого соусу барбекю, меркля і жаломиша». «Я сказав, пиво, скрпа!» – головний щур засмикав носиком. «Пробачте, Ваймзе, як бачиш, вони не вміють читати. Здається, їм незрозуміла сама концепція. Але вони чудові слухачі. Вони доносять мені всі новини». «Бачу, ви тут непогано облаштувалися». Слабким голосом зауважив Ваймс. «Ніколи не будують темницю, в якій не хотілося б провести нічку на самоті», сказав Патрицій, розкладаючи їжу на шматині. «Світ був би набагато кращим місцем, якби більше людей про це не забували». «А ми всі гадали, що ви будуєте потаємні тунелі і таке подібно», зізнався Ваймс. «Навіть не уявляю, чому», сказав Патрицій. «Якщо комусь постійно доводиться бігати, а це, воїстину, неефективно, то я увесь час немов на моховику подій». Сподіваюся, що ви це розумієте, Ваймзе. Ніколи не варто довіряти правителю, який надто покладається на тунелі, бункери та шляхи відступу. Існує ймовірність, що він працює нещиро. О! Сидить у бідземеллі власного палацу, коридорами якого вештається буйний луна, ще й усім тут керує. Над містом розлітався вогняний дракон, а він собі думає, що у нього все під контролем. То певне якась біда з високими посадами. І людям від тієї висоти дахи зриває. «Ви ж ем, не проти, якщо я тут все огляну», – сказав Ваймс. «Звичайно», – відповів Патрицій. Ваймс зміряв кроками довжину підземелі та оглянув двері, міцно зачинені на засуви, із величезним замком. Потім він постукав по стінах, шукаючи можливих порожнин. Не було жодних сумнівів, що це підземелля збудували на славу. То було таке підземелля, в якому зі спокійною душею можна було ув'язнувати небезпечних злочинців. Та за таких обставин, зрозуміло, не хотілося, щоб там були якісь лазівки, приховані тунелі чи і ж таємні шляхи втечі. Але були не такі обставини. Неймовірно, що роблять декілька футів міцного каміння з можливістю тверезо оцінювати ситуацію. «Гвардійці сюди приходять?» – запитав він. «Не часто», – відповів Патрицій, махнувши курячою ніжкою. «Бач, їм нема діла, до того голодний я чи ні. У цьому вся суть, що ув'язнений тут повинен згніти. До Продовжував він. Я ще буквально підходив до дверей і трохи стогнав там, немов тугої оповити, аби вони собі трішки потішилися. Але ж вони зобов'язані приходити сюди і наглядати за вами, запитав Ваймс із надією. Ну, я не думаю, що ми маємо їм потурати, відповів Патрицій. А як же ви їм завадите? Лорд Ветінарі кинув на його страдницький погляд. Дорогий мій Ваймсе, сказав він. Я думав, що ви чоловік спостережливий. Ви двері бачили? Звичайно, бачив, сир. Сказав Ваймс та додав, «Вони вожезні!» «Може, вам слід подивитися ще раз?» Ваймс витріщився на нього, а потім маршем рушив до дверей і взявся їх роздивлятися. То були двері з популярної серії порталів Жаху. Ну, з усіма цими шпичаками, засовами, залізними зубцями та масивними шарнірами. Скільки б він їх не роздивлявся, легшими вони від цього не ставали. Замок, вочевидь, збирали кляті гноми, тож відчинити його було дуже важко. Одним словом, якщо вам знадобився б символ чогось абсолютно непорушного, ці двері пасували б. Патріційнишком підійшов до нього. «Бачите?» – сказав він. «От вона завжди так, хіба ні? Тільки владу над містом захоплюють бунтарі, його правителя кидають до темниці. Для деяких людей це набагато краще, ніж страта». «Гаразд, згода. Але я так нічого й не бачу». Зайшовся Ваймс. «То ви дивитесь на ці двері і просто бачите неприступні тюремні двері, так?» «А вже ж!» «Достатньо лише глянути за всі-всі засуви. Знаєте, маю визнати, що мені навіть приємно таке чути», – тихенько мовив лорд Ветінарі. етінарі. Ваймсь роздивлявся двері, аж поки йому не заболіли брови. Раптом, як ото буває, коли побачиш на хмарах якесь зображення, просто подивившись на них по-іншому, і бачиш там конячу голову або ж корабель-вітрильник, він угледів те, що так довго намагався. Його переповнив моторошний захват. Йому стало цікаво, як цей процес відбувається в голові Пат Холодна та світла, думалося йому, в ній усе працює, немов механізм великого годинника. Воронована сталь, маленькі коліщатка та спіральки. Така голова здатна акуратно проаналізувати, де помилилася, і зрештою звести невдачу на власну користь. То були звичайнісінькі двері до темниці. Суть була лише в тому, з якого боку на них дивитися. У цій темниці Патріцій міг стримувати світ. По той бік був лише замок. Усі шпінгалети і засови були з їхнього боку. Вартові навмання пробиралися вологими дахами, а сонце випалювало ранковий туман. Не те, щоб сьогодні можна було чекати чистого повітря, важкі клуби диму та затхлості оповили місто, наповнивши його сумним запахом мокрого попилу. «А де це ми?» – запитав Морква, допомагаючи іншим вибратися на слизький місток. Сержант Колон роззирнувся довкола лісу демарів. Якраз над горальною Джиморода обійми ведмедя», – сказав він. «Точнішненько, бачите, поміж палацом та площею. «Десь тут точно пролітатиме», – Нобі задумливо оглянув фасад будівлі. «Був я там разок», – промовив він. «Перевіряв однієї темної ночі їхні двері, вхопив заклянку, а вони відчинилися». «Еге ж, самі взяли і відчинилися», – похмуро мовив колон. «А що, Треба було просто піти геть? Я ж мав переконатися, що там не зловживають. Шикарне місце, усі ті трубки і все таке. А пахне як». «Сім хвилин і пляшка свіжого віскі у тебе в руках». Затитував колон. «П'ять крапель на коня», – написано на етикетці. «Знають свою справу. Випив я раз тих п'ять крапель, то з коня цілий день не злазив». Він припав на коліна та розгорнув згорнутий у мішковину пакунок, який із великими труднощами тягнув на собі, коли вони вилазили на дах. У його руках замайорів довгий лук та сагайдак зі стрілами. Він повільно підняв лук, ніби мав до нього якусь особливу шану, і провів по ньому своїми пухкими пальцями. Знаєте. – промовив він тихо. – Я дуже вміло вправлявся з цією штокованою замолоду. Капітанові не слід було забороняти мені стрільбу з лука. – Ми вже це чули, – без жодної зацікавленості сказав Нобі. – Ну, я вигравав призи. Сержант розмотав нову тятіву, зачепив на одному кінці лука, став на ноги і потягнув її до іншого кінця. Крекнув. «Е, – Моркво, – сказав він трохи засапавшись. – Так, сержанте, тятіву одягати вмієш? Морква взявся за лук, з легкістю зігнув його і зачепив тятиву. «Ми так далеко заїдемо, сержанте», – сказав Нобі. «Притримай свій сарказм для інших, Нобі. Тут важить не сила, а гострота зору та твердість руки. Краще подай мені стрілу. Не цю!» Нобі завмер у процесі вибору. «Це моя щаслива стріла», – буркнув колон, щоб ніхто мені не начепав мою щасливу стрілу». «Як на мене, то така ж, як і всі інші, сержанти», – спокійно мовив Нобі. «От нею я і вистрілю у того, як його там. Коротше кажучи, подарую йому легку смерть», – сказав колон. «Ніколи, ніколи ще моя щаслива стріла мене не підводила. Попадала в усе, щоб я не цілив. І якщо в того дракона є розливі місця, моя стріла їх знайде». Він вибрав ідентично на вигляд, але в менш щасливу стрілу, зачепив у тітву і взявся невпевнено оглядати дахи. «Треба трошки позренуватися», – пробурмотів він. Звичайно, це така справа, що як навчишся, то вже не забудеш. Це не їздити на... їздити на... Ну, на чомусь, на чому ти ніколи не разівчишся їздити. Він відтягнув тятиву зі стрілою до свого вуха та забурчав. Так, мовив хрипко, а його рука тремтіла від напруги, немов гілка на вітрі. Бачите, отам дах будівлі гільдії найманців. Усі взялися вдивлятися крізь брудне повітря. Добре, сказав колон. А флюгер там бачите? Ну, бачите ж? Морква побачив, що вістря стріли метлялося, вимальовуючи в повітрі фігурні вісімки. Далеченько звідси, сержанте, із сумнівом сказав Нобі. Ти за мене не переживай, ти на флюгер дивись, буркнув сержант. Вони покивали головами. Великий флюгер був зроблений у вигляді чоловіка в плащі, що повзе, а кінжал в його руці вказував напрямок квітру, Хоча звідси він здавався маленьким. Добре, колон важко дихав. «А бачите око того чоловіка?» «Ой, та годі вже!» – сказав Нобі. «Стули пельку!» – прохрипів колон. «Бачите чи ні? Я кого питаю?» «Здається, я бачу його, сержанте!» – улесливо сказав Морква. «Молодець, молодець!» – мовив сержант, уже хитаючись від утоми. «Молодець, гарний хлопчик! Добре, а тепер уважно слідкуй за ним, домовились?» Він крекнув і відпустив стрілу. Декілька речей трапилося так швидко, що треба розповісти про них у режимі сповільненого руху. Спершу, ймовірно, тетива вдарила колона потильній м'якій стороні його зап'ястя, і він закричав і кинув лук. На траєкторію стріли це ніяк не вплинуло, адже та вже летіла прямо горгулію, що стояла на даху будівлі навпроти. Вона влучила їй у вухо, відбилася, пролетівши ще 6 футів, відрикошетила від стіни і попрямувала назад до колона, очевидно, набравши швидкості, породзінчала повз його вухо. І зникло десь у напрямку міських морів. Невдовзі Ноббі кашлянув і подивився на Морку, немов запитуючи. «Ну і навіщо? А якого хоча б приблизно розміру?» – спитав він. «Ті розливі місця дракона». «Ой, та все може обійтися мизерною цяткою», – відповів Морк, васпішно допомагаючи. «Я цього і боявся», – сказав Ноббі. Він підійшов до краю будівлі і вказав пальцем вниз. «Вон там є ставок, в ньому охолоджують воду для віскі» там імовірно глибоко. Тож коли сержант вистрілить у дракона, ми можемо туди стрибнути. Що скажете? Ой, та це зовсім не обов'язково, сказав Морква. Своєю щасливою стрілою сержант точно поцілить у цю щотку і вб'є дракона. Тож немає про що хвилюватися. А як же, а як же? швидко мовив Нобі, дивлячись на насуплене лице Колона. Але про всяк випадок, ну, розумієте, якщо існує, бодай примарний ймовірність, що він промахнеться. «Зауважте, я не кажу, що так і станеться, але нам пасувало б обдумати всі варіанти розвитку подій. Звичайно, лише якщо йому просто страшенно не і йому не зовсім вдасться влучити в місце дракона, то ця тварина, певно, розізлиться і, мабуть, було б розумно накивати звідси п'ятими. Я знаю, що відсун до цілі чимала, можете називати мене зануди, але я просто хотів це сказати». Сержант Колун згордо поправив свою амуніцію. «Коли їх завжди потребуєш», – сказав він, – «ті от раз на мільйон шанси завжди з'являються. Це всі знають». «Сержант має рацію, Нобі», – доброзичливо в морква. «Усім відомо, що як з'являється той єдиний шанс, що може спрацювати, то він, як і на диво, працює. А інакше навіщо б вони існували?» – він понизив голос. «Себто я маю на увазі, що на все своя причина. Якщо б ці останні шанси від чайдухів не працювали, то навіщо б вони взагалі існували в природі?» Ну, боги просто не можуть дозволити, аби все це відбувалося по-іншому. Не можуть. Усі троє повернулися в один бік і намагалися вдивлятись крізь важке повітря на усердя світу за тисячі міль від них. Повітря посивіло від диму та клаптів туману, але за погожого дня звідти можна було побачити серце небес оселю богів. Або хоча б те, яка вона на вигляд. Вони проживали в Дун-Манефестіні, облагородженій версії Вальгали, де боги проводили вічність, знаючи, як себе розважити дощового дня. Кажуть, що вони там граються в ігри з людськими долями. Що то за ігри такі, в яку з них вони граються в цей момент, здогадуйтесь самі. Але ж правила звичайно, були. Кожен знав, що правила існують. Залишалося сподіватися, що боги ті бісові правила теж знають. Має спрацювати, пробурмотів Колон. Я ж стрілятиму щасливою стрілою де все таке. Маєте рацію, ті останні зароджені у безнадії шанси мають працювати. Як тоді пояснити існування всього? Ти б от теж уже міг бути мертвим. Нобі знову опустив погляд на ставок. Трішки повагавшись, колон зробив те саме. Вони вдивлялися вниз із виразом притаманним чоловікам, які багато бачили, і які знають, що можна сподіватися на героїв, королів і, зрештою, на богів, але по справжньому можна покладатися на гравітацію та глибокі ставки. Не те, щоб він нам знадобився. Шляхедно промовив колон. Ну, з вашою щасливою стрілою, то ще пак. Сказав Нобі. І я так кажу. Але от просто цікаво а наскільки там глибоко, як думаєш? запитав колон. Приблизно 30 футів, як на мене. Вирішуйте. 30 футів колон повільно закивав головою. Так я й думав. І там глибоко, еж? Я чув, що дуже глибоко. Повірю на слово. Схоже, це те, що було то. Як ви думаєте, що доведеться туди стрибати? Жах!» Морква вирішив підбадьорити колона. Подружньому поплескав його по плечі і сказав, «Що скажете, сержанте? Хочете жити вічно чи як?» «Не знаю. Спитайте мене знову через 500 років». «Добре, що у нас є ваша щаслива стріла», – сказав Морква. «Що кажеш?» – запитав колон, який, здавалося, трішки втратив зв'язок із реальністю і занурився у свій власний світ. Кажу, добре, що у нас є останній шанс, один із мільйона, на який ми можемо покластися, бо інакше біда». «А, ну так», – сумно сказав Нобі. «Старі ми щасливчики».